Моєї осені весна, Мені що сняться щасливі сни, В душі сміється сонячна струна, Що це — осінь моєї весни Чи моєї осені весна?